Nej, hey, han er ægter. Ja, åh, oh fuck. To sekunder. To sekunder. Øh. Ja. ja, hej. Velkommen ind. Hej. Øh, Morten. En på goddagen til dig, Morten. Ja, øh, Hassan. Ha Hassan. Hassan. Uh, salam alaikum, Hassan. <laughs> Jeg vidste faktisk ikke, du var øh, fra Mellemøsten, men øh. det er sådan set heller ikke født og opvokset i Danmark. Det er simpelthen fordi, at... Øh, min venner kalder mig Hassan. De kalder dig Hassan, men okay, men det, det hedder du ikke eller hvad? Nej, jeg hedder faktisk Hassan. Okay, no. Vi var fire hasse i min folkeskole. Så oh, så var jeg lige der Ingen du. Jeg ikke aldrig den mose. Nej, det var godt. Men bare lige kort så kan jeg jo sige at øh, vi har et øh, mig og Peter. Øh, vi har et firma der hedder Speak Inc. Øh, Peter han er lige gang med at og interviewe nogle andre speaker mm. uh, jeg, ved, jeg ved ikke om du har hørt det der med uh, Tim Tickleman Som uh, vi fandt ud af at det ikke var den rigtige Tim Tickleman Ja jeg har ikke følt i det S2 Nej det det, det, det, det det tænker jeg nok Men uh, at Ja uh, yeah, så nu er vi ude efter nogle nye speakere. Så uh, det var dejligt at du kunne komme uh, Hassan Hassan Det er ja. fint Okay Hassan Øhm, men øh, vi, jeg ved, har du prøvet øh, det her før med at spige og sådan noget? Er det, Nej, er, men, det, men ved du hvad? Hvor intet våger, intet vinder, kan jeg bare sige altså, ja, Nu er okay. terningerne kastet Nej, og... ja, fed indstilling, mand Så du kan få lov at være kong Salmon i dag, så jeg Jacob er Jakob Skrum Ja, okay, ja tak uh, Fed indstilling, det der med at bare springe uh, spring yeah. med hovedet ned i uh... det vil være, Som jeg altid siger, husk at elske, mens du gør det Og husk at leve, mens du tør det Ja, okay. Men øhm, lad os bare gå i gang. Altså, vi har jo lige en øh, speaker øhm, mm -hmm. som det første, så vi lige kan se dig an. så og sige, lige at høre, hvad du, hvad du har at byde på. Og øhm, vi har en, øh, en øh, speaker-opgave fra Knor øh, Suppe, Okay. Øh, hvis du kender det. Ja... Nej, men det er heller ikke vigtigt, at du kender det, men øh, det er i hvert fald en, altså det er en super reklame. Okay. Og så kommer der noget øh, underlægning, underlægningsmusik på, som øh, øh. hvor du ligesom bare siger, hvad der falder der ind. Der er ikke lige noget øh, manuskript her den første gang, så det er bare mm. sådan din første indskydelse, hvad Nå, du det er lige... Som at, det er jo som at stå, stå som herkules på skillevejen. Ja, ja, det kan man vel godt sige. Altså, man ved Det kan ikke. man. Ja. Det kan man godt sige. Altså du, altså, du, du du, du fyrer den bare af. Du gør bare, hvad du, hvad du føler for. Okay. Så øh, der er ikke noget rigtigt og forkert. Det her, det er en... Øh, ja, hvad, man kan næsten kalde et laboratorie af <laughs> en art, hvor vi bare, øh, altså, bare prøver os frem. Og der, du må bare gøre, hvad du vil. Oh ja. Yeah. Øh, det er som en svær opgave, men, men øh, man skal jo ikke øh, skue hunden på hornene. Nej. Det skal man ikke. Øh, så er du øh, klar? Fordi så, øh, så sætter vi bare øh, lortet i gang. Ja, ved du den der tiger samtykker. Godt, så øh, tæller jeg ned for tre, og så ved du hvad Hassan, så kan du bare gøre dine ting. Godt, øh, tre, to, en, kør. Det smager altid lidt af fugt, sagde Kælling. Hun kogte suppe på en gren, som en krave havde siddet på. Knor, skidt eller kanel? Ja, Hassan. Øh, du, ja, du, du, jeg tror godt selv, du vidste, at det var. Ja, det var ikke lige helt så godt. Øh, altså, du skulle gerne have. Ja, du varmet altså. op inden, så øh, ja, ved du hvad? jeg tror godt selv, du ved, hvad morgen <laughs> skal altså, der. Det må jeg sige, at det kendte en fejl er at tilstå, at man er blevet klogere. Ja. Jeg er meget ked af, at jeg glemte at sige hverken der til sidst. Jeg kom til at sige, at det bare sige skidt eller kanel. Nå, du sagde ikke hverken? Jeg sagde, at jeg glemte at sige hverken. Nå, ja, ja. Nej, okay, det, det hørte jeg faktisk slet ikke. Fordi Ej, du du, du jeg, føler du, mig du dig. som en strikfejl i en nat, Ja, men det var fordi, øh, øh, du rømmede dig, rømmed dig hele tiden, og øh, det ved jeg ikke, om du selv er mærke til. Øh, nej. Hvor, altså, det, det skal man jo ikke gøre i en speak, der skal man meget gerne holde det helt øh, fri for sådan nogle øh, små Nå, jamen, altså, ting, som er rømme medlem, sig. man mellem der en vævefejl i kysen, det er ikke så meget at gøre ved. N nej, men... Nej, okay, det kan jeg, det kan jeg selvfølgelig godt se fra den side der, man men, men det her, det er jo præcis ligesom øh, med den der med, at Rønnebærne er sure, sagde Reven. Øh, han, kunne, han kunne ikke nå dem. Øh, ja, den tror jeg ikke lige, jeg kender, den med Rønnebærne. Men, øh, Nej. Godt. Øh, Hassan, hør her nu. Øh, tak fordi du gad at komme, og øh, nu er der sådan set ikke mere at sige, end at øh, vi ringer til dig, når vi har valgt en ny speaker, så må du lige... Øh Mm. sidde ved telefonen, eller... Morten, det lyder som om, ja. du sidder med lidt øh, uld i munden, for øh, jeg er jo ikke færdig endnu. Med uld i munden? Det må jeg sige. Øh, nej, det gør jeg sådan set ikke. Yes. Det kan, det kan jeg høre. Ja. Ved du, jeg sidder her og spiker og har det som blommene i ikke ikke. Ja, jamen, det er jo dejligt at høre, at du føler dig ret rette så hurtigt, men øh, så øh, kan vi da bare håbe på, at det bliver øh, din... Øh, din Altså at vi kan se hinanden igen Måske ikke? Med højagtelse ja. ja Lige præcis Men øh, Hasan, øh, Er der mere øh, du lige vil sige Eller så tror jeg at vi skal til at have den næste ende Prøv at høre. Det er det Hass der er vel ikke mere end det jager Nej Det, øh, det ved jeg ikke lige hvad jeg skal sige til det Men øh, Hassan øh, Tak fordi du gad at komme tak. Og jeg har dit nummer øh, Så vi, vi ringer bare når det er Uh, at vi ved, uh, lige, uh, hvem, om oh, det blev dig. Jeg skal bruge en taxabor. Ja, okay. Men, uh, det er fint, Hassan. Uh, du må komme godt hjem. Jeg har altså ikke en jente, mand. Det er i orden. Hej, hej. Salam, Oleg. Ja. <laughs> Her kommer jobinterview nummer to. Nyeborn, baby. Hun ler, når du kiler hende. Hun gråter, når hun har skjulten sendt. Se, hun bevæger munnen, når hun spiser. Klappen på ryggen, når hun raper. Dukken som opfører sig som en rigtig baby. Øh, ja, lige et øyeblik. Kom ind. Hej. Hej. Hej. hej, Ma Magne. Du, Magne. Er det, er det Peter? Ja, du, Magne. Ja, det er det. Glæd mig til at møde dig. I lige måde, det. Im imponerende CV, du har. <laughs> tak. Synes jeg øh, virkelig? Ja. Hvordan har du det? Jeg ser det ikke så meget som en CV. Jeg ser det mere bare som en personlig rejse. Altså, ja. øh, jeg er jo øh, autodidakt, øh, freelance-psykolog, og alle det... de øh, oplevelser, jeg har fået igennem det, altså det er... Det er bare noget der, altså, det, det er bare en oplevelse, jeg har taget med mig i min oplevelsesrygsæk, øh, og det, altså, det gør mig glad hver dag, det må jeg sige, Det er Peter. så imponerende. Og, og, og, og, altså, det her, det er bare endnu en af dem, og jeg ja. kan sige at Peter, jeg glæder mig. Du, du tør at hoppe ud i ting? <laughs> jeg hopper ud i det, ja. Du det ser dig ikke tilbage? Nej, det gør jeg ikke, Peter. Altså, men jeg, jeg, er glad, jeg er virkelig glad for at være her, Peter. Ja. Jamen det, jeg har virkelig mig til at møde dig også, fordi jeg synes, det lyder enormt spændende, det du laver til daglig. Ja. Tak skal altså det. Have. Det er også spændende. Hmm. Det, altså det med mennesker generelt at finde ud af, hvad, er det, mm. hvad sker der i dem, og hvordan er det at være mennesker her i ja. år 2018, det moderne menneske. Ikke? Ja. Altså det, der er så mange øh, facetter af personligheden, som man kan dykke ned i. Ja, jeg, jeg synes bare, at du har haft tiden til at, at, at blive øh, psykolog og lære dig det selv. Det ja. må jo være svært. Det må jo være som at hoppe op på en cykel og så prøve at køre jo, ja Peter, det kan man godt sige, altså, det jo, men det er jo så, så, som du selv nævner med cyklen, ikke? det er jo, så, det er jo som, så, som alt andet her i livet, altså, det er jo bare at prøve at, at give sig god tid med det, man, man gerne vil lære, og så med med svuptag så kan du det, yeah. og det er, jo det, jeg, det er jo sådan set bare det, jeg står for. Altså. Yeah. med svuptag det er sådan et motto, du har? eller Peter, lad os sige, at det er det. Okay. Altså, fordi, jeg, altså, jeg, siger, jeg har det med at sige, jeg siger ikke nej til ting, altså, fordi det er livet skulle få kort til. Altså, hvis du siger nej til ting, så har du, altså, så har du begrænset dig selv lige der. Og jeg har, jeg lever mit liv som, var det den første dag i resten af mit liv, hver dag. Det, og det her, altså, det her, det læste jeg engang, og det tænkte jeg, ved du hvad, Magne? Sådan. Det, det, det, det, det, det er sådan, jeg gerne vil leve mit liv. Det virker lovende. Der er en enorm ro over dig, som jeg bare føler mig tryg i. Og jeg tænker, at sådan en ro er vigtig at have, når man speaker. Fordi at yeah. der, man kan bare høre mm -hmm. på en stemme, om mm -hmm. der er ro i sjælen, ja. eller om der ikke er. Lige præcis, Peter. Og det er også derfor, at jeg har tænkt, Magne, lad os give det, det skud. Fordi jeg tror, at jeg har noget i mig selv, som jeg gerne vil dele ud til andre mennesker. Og det er ligesom den der ændre balance, ændre ro, som jeg gerne vil have, at andre mennesker også kan nyde godt af. Jamen, jeg har selv overvejet at tage til en, øh, en erhvervspsykolog, eller en psykolog i ja. en har anden art, efter Timoteklmannen ligesom, jeg ved ikke, du kender historien, det viser at han var en bedrager. Nå ja, ja, det hørte den jeg Ja, det hørte jeg godt. Øh... USA, jo. Ja, det hørte jeg godt, det der, Peter. Det var også et forfærdeligt svigt, du har oplevet der, ja. på ind på livet. Ja, for ja. satan. Det, er jo altså, ikke... det, har... det har virkelig været hårdt. Jeg har jeg har stort set ikke kunne komme ud af sengen, men det bliver nødt til. Jeg har jo for helvede et firma at drive, ja. og jeg skal have nogle speakers. Og Peter, øh, altså det der med at, at blive ramt af en, der er så tæt på en selv, som man, mm. man ser hver dag. Ikke? Ja. Uh, du har et tæt relation til, til personen, og, og når han så vælger at, at bedrage dig på den, på den måde der, altså det er jo et forfærdeligt svigt, du har oplevet der. Og det, det tager altså tid, og hele de... Øh, de følelsesmæssige sorg, du har, du har fået der. Og det, og det skal du altså ikke underkende, Peter. Det, det tager tid. Mm. Og Peter, giv nu dig selv den tid, det tager. Ikke? Men hvad fanden? Jeg har også lige fået min, øh, min gamle kollega Morten til at hjælpe mig. Ja. Og det bliver jeg nødt til, fordi at jeg har simpelthen ikke tiden og overskuddet Nej, til at Godt. klare det hele selv. Nej. Men jeg vil simpelthen møde øh, dig, Magne, fordi at du virkede simpelthen så mm. interessant og... Men ja, jeg har det sgu ikke nemt det, det er fandme ikke nemt at være Peter for tiden Nej, der men er... Peter, du skal give dig tid til at Mærke efter, hvem er Peter Hvad, hvad har jeg brug for Tag en dyb indånding ja, du, behøver, du behøver ikke at tage en indånding lige nu Men følg efter komme ned i kroppen mm. Og ligesom have den der Ja, det er Peter Mærk efter, hvad er mine behov Hvad har jeg brug for Især efter sådan en omgang, der, som du har været ude for, Peter Jeg har brug for en speaker Ja, og her har du mig altså, det, det glæder det, jeg til jeg, jeg glæder mig, Peter Og jeg, jeg kan allerede mærke, at stemningen herinde Den er brandgod er Altså, der enig. er virkelig god stemning herinde Helt enig Og jeg kan mærke både på dig altså, Du er du er en følelsesmæssig fyr det her, og, er... det, og det er jo noget, jeg som øh, øh, Autodidakt Psykolog, det kan jeg virkelig arbejde med mm. Og jeg kan mærke, uh, Peter, stemning herinde øhm, fyldt med kærlighed og virkelig en, øh, en accepterende stemning. Det må være min kærlighed til speak, du kan høre eller mærke der. Det yeah. må skinne igennem. Fordi... Jeg tror bare, det er, der, det er dig som person, at du er åben og du, <laughs> inkluderer, altså, du giver plads til mig ikke? som fremmed mand fra gaden, der kommer ind og, og bare prøver at forsøge sig med, mm. med lidt... Øh, Men Magne, du er sgu ikke en fremmede mere for mig. Mm, Peter, for fanden. Jeg føler, jeg kendt dig i måneder. Ja. Ja, men tak, Peter. Altså, jeg er ved at få det på samme måde, fordi der er sgu bare en forbindelse her imellem os to, og det er jeg glad for, at du kan se. Magne, jeg kan sgu ikke vente. Vi skal høre dig spise. Jamen, hvor fanden er du god. Havde du prøvet det før? Nej, det havde jeg ikke, Peter, men som sagt, jeg føler, at jeg har en balance, der gør, at jeg... Det var det der med, whoop til snuptag. Så er den der. Ja. Ja. Okay. Og det, Peter, det der med, at du kan huske, hvad jeg har sagt, mm. ikke? Altså, det siger bare så meget om Nå, dig jo, som person. Det er jo det mening. Ja. Det, øh... ja tak. tak. Altså. Men det er bare det der med, altså, normale mennesker, de, de husker jo ikke, hvad, hvad folk siger. Nee. De, de, de lytter jo ikke til andre mennesker, vel? Det er det der individualiserede samfund, øhm, ja, hvor folk bare kigger ned i deres telefoner, og så kan man ikke huske, hvad andre har sagt til dem. Ja, det er lidt sådan noget. Men er, det, det, er vi ikke i? Jo, jo, jo, det lyder meget rigtigt, synes ja. jeg. Men øh, i hvert fald sådan noget, fordi normalt, altså folk de hører jo med det døde med det altså de, de vil gerne høre sig selv snakke, ja. og så er den skid slået af, altså, undskyld oh, mig. Og Magne, Men, altså, man kan jo ikke høre med et dødt øre. <laughs> nej, nej det har du ret i. Altså igen, <laughs> øh, mega Nå. skarp der. Ikke? Lad os komme i gang. Jeg har fået den her. Det er, øhm, det er vores første børnelegetøjsreklame, vi har fået. Ja, okay. Hvad øh, det, man og øh, det er faktisk lidt... Har du selv børn, Peter? Altså nu spørger jeg bare sådan rent øh, personligt. Jeg ved godt, at det er første gang, vi mødes, men altså... Nej, nej, jeg har ikke to børn. Nej, om du har børn? Nå! No. Altså nu øh... ved jeg godt, det er første gang, vi mødes, men jeg har bare lyst til at, ligesom at lære dig at kende, hvad er der under skallen af, af Peter? <fri> Æh, hvad, hvad er, altså, er han? Hvem er Peter? Hvem er, der under, hvem er der under den... Jeg vil sige, jeg havde et barn, men... Du havde et barn? Okay. Et barn der ikke no. er i den her verden mere. Nå, no, Okay. Ja. Du er dødfødt Så ja. Okay Peter Så, så. Ja, det var super. So ja, det var ikke sjovt. Nej, det, det var ikke. virkelig hårdt for ja. både mig og min kæreste at ja. øh, at så har man brugt ni måneder på at købe chokolade og og, og ligesom gøre hvad, hvad hun har lyst til hvornår hun har lyst til det og så kommer der bare ikke noget. Nej. Jamen, ej, det er et, et, kæmpe, et kæmpe følelse. Ja, er, og spild arbejde, du ved. Det er et spildt arbejde, at man har brugt så lang tid på noget, som ikke uh, beriger en. Du ved, der var ikke noget, der var ikke noget barn til sidst. Så det er nimmer spildt arbejde. Jamen, det er jo, altså, det er, det er jo meget, øh, altså det er jo en tung sorg, man ligesom får når mm. at, når at der er noget så altså så fantastisk om ja. et, et liv, der, ja. der går tabt og alt andet tid, der går det, spildtid spild tid i stadion. Det øh, ja, jeg tror, ja, vi er. Jeg tror at, at det, jeg tror at jeg tror at det er ligesom en en en altså, det er en dyb sorg du har været igennem, og mm. det, det tager lang tid at, ja. at, at kunne eh uh, kunne liksom bearbejde det ordentligt og ja. det, det tror jeg du det, det skal du måske lige altså ja. du, du er velkommen til at tage en tid uh, hen ved ved mening for det i hvert fald. Ja. ja, fordi vi ja. så bare bruger en masse Tænk, hvis jeg brugt tre år, og så stadig hvor kom over det. Ja. Al den spild arbejde der har været, i jeg prøver at komme ja. over noget, som ikke. Altså, så vil jeg hellere have en tid hos dig, og, ligesom, øh, Så du kan give mig nogle redskaber til at komme igennem det. Ja, præcis Peter. Og fordi det der med, øh, altså, når det er noget så, øh, så tæt ind på livet, og noget der er såligt, så, mm. øh, så har du, du bruge, virkelig brug for at snakke med ja. en, der ved noget om det. Og virkelig, og, øh, ja, Fordi inden... det der er. En, altså, det er en meget. Øh, det er en dyb sorg, Peter. Og det, mm. jeg føler med dig som mand, og som menneske føler jeg med dig. Og som far, måske? Jeg har ikke nogen børn, Peter, men ellers tak for, ja. at du lægger bolden hen til mig. Men, men altså, og ja. vi Peter, går ind på det her, det var jo fordi, ja. at den reklame, når skal ja. speak i dag, det ja. er til uh, babyborn. Babyborn? Ja, okay. Hvis du kender dem. Babyborn, ja, det er jo det der uh, legetøj med uh, nogle babyer, ja. som man kan som børn kan lege med. Du, du lyder som en rette mand til forarbejdet. De har sagt, hvis det her det bliver et godt speak, jamen øh, og selvom du ikke er ansat med det samme, så tager de det. Og så er der alligevel uh, royalties Nå. til dig. Peter, jeg troede jo bare, det var en audition, så det er allerede det, at, at du lægger så meget tiltro til mig mm. øh, og mine evner, det, det, altså, det rykker bjerge for mig. Altså, det, er, det, det, er virkelig, det er virkelig benåret over. Det, det må jeg sige, jeg neger og bukker er bødigst over den øh, kardot, okay. som udviser der. Altså, hold dig Peter. Ja. Men, Men øhm, jeg glæder mig til det, og jeg, jeg taler bare i øh, den her ting. Det er ja. bluten der, som vi kalder den, eller okay. mikrofonen. Mikrofon. Ja, mikrofon. Ja. Så øhm, du har mig skabt Har du lige fået et øjeblik til at kigge? Yep. Øh, Lad mig se Så vil her. jeg nemlig sætte den her øh, jingle i gang. Det er simpelthen så øh, nymodent her med, at man bare kan få det over computeren og internettet med det samme. Ja. Ej, Ej. Hvordan vi øh, kommunikerer nu til dags. Det er Men rigtigt. Simpelthen så mange øh, ting, man skal have styr på. <laughs> Men er du klar? Ja, nå, ja. ja. Så God. ser det ud til... Ja, ja kører vi bare, vi kører direkte ud i... Der bliver sagt babyborn, babyborn, og så må du snakke efter det. Okay. Jamen, Peter, jeg glæder mig til at komme i gang, og... Vil du have? Take du Tak, Peter. Min nye... Babyborn, Min nye babyborn. Godmorgen, babyborn. Tid til din sudeflaske. Åh, hvorfor græder du? Jeg skifter din blæ. Nem som en leg. Åh, oh, det da, babyborn. Klar til morgenmad. Det er guf. Så er det tid til at gå på potten. Hov, oh, hun laver pølser. Tid til et bad. Hun elsker sit karbad. Det er fyldt med bobler. Drøm sødt, babyborn. Og babyborn klarer det hele uden batterier. Dukker og tilbehør sælges separat. Bobler og pølser er ikke inkluderet i prisen. Det var, det var... Det må jeg sige, det var sjovt at prøve ved Sjovt, det var, det var smukt, det der. Det var Nå. smukt speaker <laughs> Tak skal du have, Det, var det er jeg virkelig glad, for. Lige i skabet. Så jeg er bare... Ja, men altså, det er jo bare det der med at, at, ligesom at, at springe ud i det, ikke? Og så øh, lige at føle efter, hvad, hvad mangler den her... Øh, hvad, hvad har den her reklame brug for, for mig? Hvad kan jeg give den her reklame? Og så, så ligesom fyld den med, med ens personlige energi mm. Og så har man ligesom Så har man ligesom noget der fungerer Fordi at Tingene, tingene samler sig og giver mening mm. Og det ligesom det var, det var bare det jeg kunne det, var ligesom det, er det jeg er en kunne, slags livsfilosofi Er det også en slags Livsfilosofi Er det også sådan en slags, livsfoli, er, det sådan en er, det, slags er det også sådan en slags livsfilosofi Kan man sige Øh, ja fordi Ja det er det jo på mm. mange måder altså, man mm. må ligesom mærke efter hvad, har, hvad sender universet ud af energi øh, Det er jo alt omkring der. Lige nu er det jo dig Peter Som har en virkelig dejlig Sympatisk man mandlig energi Som jeg ligesom kan fornemme Og kan bruge over på mit øh, Min banehælddel mm. Og så tager jeg den energi Og så sender jeg min energi tilbage Ud i universet Og på den måde er der balance Og på den måde så er der flow i tingene og det er det, som er Altså, når, når du sidder og, og siger de her ting, så går det bare ja. mere og mere for mig. Verden er slet ikke så kompleks. Den, altså, Peter, den, den, er, er ikke... den er ikke mere kompleks, end du gør den til. det Du kan selv bestemme, hvor kompleks din verden skal være. Ja. Om den skal være stor og farlig og øh, uoverkommelig, mm. stressende, eller om den skal være en lille dejlige... Øh, kop te, måske? <laughs> me nej, ikke så meget en kop te, men Nå. mere en, en lille perle, som du har fundet inde i livets øh, østers. Mm. Og du er selv perlen, Peter. <laughs> men mm. Peter, jeg er glad for, at du øh, var glad for det, jeg havde at byde på. Og... Jamen, jeg, sy jeg synes... Øh, jeg er lige ved at hyre dig her på stedet, faktisk. Altså, Nå. selvfølgelig er der nogle... Øh... Øh, formelle jeg ting, der lige skal være i orden, og jeg skal lige snakke med Morten om det. Nu har han, jeg ved ikke lige, hvem han har snakket med, men, men jeg kunne ikke forestille mig, at han har fundet nogle lige så god som nej, dig. Det er og altså om, at alle... have dig med på, på, på arbejde og, og sidde og snakke med dig hver dag, men, altså ja. det, er jo, det er jo terapi for mig at sidde og tale med dig. jo og ikke fordi, øh, det, det, det er jo, ikke, det er jo meget det er egoistisk det. sagt egentlig af mig. Det er ikke egoistisk at, at sige det, man, man tænker og det, man føler. Det er det ikke. Jeg har det på samme måde. Det er meget tera terapeutisk for mig at sidde og og snakke med dig. Nå, du, du synes også, jeg er, en, jeg er god at tale med. I, også i den grad, Vinder? Ja. Absolut. Det er jeg nok glad for at høre, for jeg synes, du... Ja. Men hold øh, kæft, man... Det, det skal er, du ikke være... Så I dag har typer. virkelig været et vendepunkt for mine øh, sidste måneder, siden tematiklen, man viser at være bedrager. Det har også været et vendepunkt ja. for mig, Peter. Altså, jeg føler, jeg har fået en ven. I mig? Ja. <laughs> På den måde er det et, et vendepunkt, ikke? <laughs> ja, du har ramt mit et vendepunkt. I see what you did, yeah. <laughs> ja, okay. ah, ja. Det er super. Hvad var du være at sige? Undskyld, Peter. Jeg vil sige bare, ja. at men alt det, du har sagt i dag, og din, dit take på livet, dit perspektiv på livet, og <laughs> alle mine fucking svære tider. og Jeg kan bare mærke, at der er faldet en kæmpe byrde af mine skuldre, og jeg kan begynder at være glad igen og stå op og tænke sådan nu ja. glæder jeg mig fandme til i dag, fordi at mm -hmm. verden er jo egentlig smuk, og det har du lige fået mig til at indse. bare i løbet af den her korte ja. dag sammen med også altså, to det, ja. jeg synes simpelthen det er fantastisk, så jeg tror bare at jeg er, jeg er tilbage til at være den gode gamle Peter og kan være øh, flink over for andre igen. Peter, ja, undskyld, øh, jeg, bliver, jeg bliver lige nødt til at afbryde dig lige hurtigt, ja, ja. Peter, fordi øh, det er virkelig kedeligt at høre på det du siger. Hmm. Det, det ved jeg ikke, om du ved, men det er, det er utrolig kedeligt. Øh, alt det du at du lige pludselig skulle have fået en, øh, en åbenbaring om, at øh, nu er livet nemt og sådan noget, at altså, det er ekstremt banalt. Nu, nu er jeg ikke og det ved jeg ikke, om du. Med. Om du selv er klar over, men det, det skal du bare lige tænke over, når du sidder og snakker med nogen. Det er meget kedeligt at høre på. En, der kun snakker om sig selv. Øhm. Altså nu, jeg, nu skal jeg lige vende lidt. Øh, Så jeg kan lige... Altså, den, øh, ven, den, var... den, den vendestemning, der var før, den er, den, den, må jeg godt nok sige, den er forsvundet igen. Altså, den, den du snakkede om for Så, et minut siden. Øh, ja, men du ved, som jeg siger, tingene kan vende, og jeg fornemmer bare lige meget øh, stærkt, at du er rigtig øh, svær at høre på. Altså, du er meget kedelig. Øh, og det, det synes jeg bare... Det synes, føler jeg også min job som psykolog, og det er også at fortælle... Øh, nogen sådan noget, når det er, at man, øh, man ligesom ikke kan holde ud at høre på nogen mere. Så øh, det håber jeg, at du kan bruge til noget, Peter, fordi øh, jeg, jeg gider simpelthen ikke at høre på dig mere. Det, det er for kedeligt. Så øh, jeg tror bare, jeg okay. går igen. Men øh, tak, fordi jeg fik muligheden, og øh, du må have det godt, ikke? Øh... Tak for i dag. Mm. Ja. Hej, hej, Magne. Hej, Peter.